Kalám barátságosan oldalba bökött. – Ugyan, Jim, gyere már elvelem, szarvas lesre egy reggel. Folyton kérlek, de valahogy mindig kitérsz a meghívás elől. A halászhajó egyik meghitt sarkában sörözgettünk. Viszonylag békés hangulat alkotott azóta, hogy a törzs vendégek hozzászoktak a borz jelenlétéhez. Eleinte nagy felfordulást keltettünk valahányszor kalámmal, beugrottunk egy sörre, mert Marilyn mindig ott csüngött a vállán, s az egész vendégsereg összecsődött, hogy lásson bennünket. Ám ahogy múlt az idő, a helyzet csillapodott, s Merilin látványa csupán derűs pillantásokat, s vidám köszöntéseket váltott ki. A borzos dokit, ahogy a gazdák emlegették kálamot, befogadta a törzs közönség. Kortyoltam egyet a sörömből. Ha rendben van, kálam, megígérem, hogy elmegyek veled. Á, ah, mindig ezt mondod, mi lenne, ha holnap menni? Kalam rám szegezte sötét szemét, és én éreztem, hogy ezúttal megfogott. Nem is tudom, annyi dolgom van holnap. Annyira azért nem olyan zsúfolt a holnapi nap. Dak Hazeltine lemondta a tuberkulin próbát, úgyhogy lesz egy kis szünet. Soha jobb alkalmat. Nem is tudtam, mit mondjak erre. Én nem egyik része be akar tekinteni a Kállam féle természeti világba. Ő szabad idejében mindig a vidéket járta, tanulmányozta a növényeket és a virágokat, figyelte a vadon élő állatok szokásait. Én pedig éreztem, hogy síralmasan a tudásom az ővéhez képest. Nagyvárosban, Glasgow-ban nőttem fel, és bár beleszerettem a Yorkshire-i tájba, tisztába voltam azzal, hogy a növény és állatvilágot igazán a gyermekkorban lehet megismerni. Siegfried megismerte, akárcsak mindkét gyermekem, akik meg is ragadtak minden alkalmat, hogy okítani próbáljanak. De én éreztem, hogy sohasem leszek szakértő. Olyan nagy tudású, mint Kalam, bizonyosan nem. Ő valósággal alámerült a vadon világában. Ez a szenvedély kitöltötte az egész életét. Azt mondott holnap. Ahogy fogyott a söröm, úgy csökkent az ellenállásom is. Hát, nem bánom, próbáljuk meg. <gül> nagyszerű, nagyszerű. A kollégám rendelt még két sört. Holnap felmegyünk a Stedfordi erdőhöz. Ott építettem egy leshelyet. A Stedfordi erdőhöz? Te hisz, ott nincsenek szarvasok. Kalam titokzatosan mosolygott rám. Dehogy nem, rengeteg. Ez aztán meglepő. Számtalanszor jártam már abban az erdőbe. Szoktam sétáltatni ott a kutyáimat, de szarvasnyomot még nem láttam. Holnap látni fogsz, csak légy türelemmel. Rendben, mikor indulunk? Kalam elégedetten dörzsögette a kezét. Három órakor elmegyek érted. Három órakor? Olyan korán? Igen, éradat előtt oda kell érnünk. Mire végeztem a második sörömmel, nagyon föllelkesültem a terviránt. Ott fent a távoli magaslatokon, hajnal hasadáskor fülkészni az erdő titkát. <gül> Nem is értettem, hogy miért voltak korábban fenntartásaim. Egész más érzést töltött el, amikor másnap, hajnali háromnegyed-háromkor az ébresztő óra a fülembe harsogott. Az évek során annyiszor vertek fel legszebb a hajnali órákban, hogy megtanultam igazán szeretni az ágyomat. Most pedig önszámtamból hagyomott a meleg fészket, hogy hideg ide, sötétség oda, kiautózzak és egy erdőben ücsörögjek. Kedvelésből. <gül> Kész készőrület. Amikor Callanmal találkoztam, lerít róla, hogy nem osztja az érzéseimet. Kitörő lelkesedéssel fogadott, és vállamat veregetve nevedgélt. Majd meglátod, milyen jó lesz, Gyi. Nagyon vártam már ezt a pillanatot. Megborzongtam, ahogy beszálltunk az autójába. Átkozott túl hideg volt, az utca pedig olyba tűnt, mint egy korom sötét kút. Összehúztam magam az ülésem, Kállam viszont fütyülésve indította be a motort. Útközben egyfolytában beszélt, szemmel láthatóan elemében volt, mivel a vidéket járhatta, miközben a világ még aludt. Miután megtettünk néhány mérföldet, úgy éreztem, hogy valami nincsen rendjén. – Hé! – mondtam. – Nem ez az út vezet a Stedfordi erdőhöz. Le kellett volna térnünk balra? Fel mosolyogba fordult felém. Más úton megyünk. A leshelyem az erdő túlsó végén van, messze a főúttól." úttól. Fred Welburn gazdasága felől közelítjük meg. Fred Welburnék felől? De hisz akkor vagy két mérföldet kell gyalogolnunk. Ne nyugtalankodjál, gondoskodtam szállítóeszközről. Szállítóeszközről? Mi a csudáról beszélsz? Kalam felkacagod. <gül> Majd meglátod. A kocsit Fred Welburn gazdaságának közelébe hagytuk, amely egy magaslaton terült el. Onnan pedig meredek lejtő vezetett egy patakhoz, majd az út ismét emelkedett, s a távoli erdőbe torkollott. Még mindig sötét volt, úgyhogy mindez csak emlékezetből tudtam. Össze-vissza bennem a gondolatok, s az úgynevezett szállítóeszköz nem hagyott nyugodni. Kalam elkezdett keresgélni a kocsi hátsó felében, aztán elővarázsolt egy vödör szemes takarmányt. Rámeredtem. Hát ez meg minek? Halovaknak. – A lovaknak? – Igen, magunkhoz édesgetem azt a két lovat, aztán úgy lovagolunk be az erdőbe. – Micsoda? – Erről még egy szót sem szóltál? – Törtem ki. Kallam megnyugtatóan mosolygott. – Nyugi, nyugi, úgy sokkal könnyebb lesz a dolgunk. Ekkor megrázta a vödröt, és a szám tátva maradt a csodálkozástól, mert két hatalmas igásló ügetett elő a sötétből. Patáig tompán puffantak a fűben. – Örület? Merettem hitetlenkedve az állatokra. Nem voltam éppen egy úrlovas. Kivált, ha arra kerülne sor, hogy szőrén üljek meg egy igás lovat. <gül> Nem tudjuk megülni ezeket a nagy darab állatokat, és mit fog szólni ehhez Fred Welbom? Mindenre gondoltam. Engedélyem van Fredtől. Bármikor használhatom a lovait. Na, gyerünk, felsegítelek! Még mindig tiltakoztam, amikor feltuszkolt a hozzám közelebbi állatra. Ő pedig felkapaszkodott a másikra. Sizmája sarkával indulása ösztökélte lovát, vidáman elkúrjantotta magát, és mielőtt észbe kaptam volna, már felfelé sűvítettünk a füves lejtőn. – Kapaszkodj! – kiáltotta kalam. – Van egy pataka a hegy lábánál? – fölöslegesen figyelmeztetett. – Úgy kapaszkodtam, mint még soha. Úgy szólván csimpaszkodtam a sörényébe, majd kiugrott a szemem, de semmi kétségem sem volt, hogy csak másodpercek kérdése, s a ló nagy, sima hátáról lezuhanok a feneketlen és sötét mélységbe. Valahogy azonban mégiscsak sikerült ülve maradnom, a derék igavonók úgy szökeltek át a patakon, mint a versenylovak az akadályokon. Aztán újra lefelé haladtunk, majd felfelé a hegy másik oldalán. Hátborzongató tempóban sűvítettünk, Kalam azonban a jelek szerint ezt sem találta elég gyorsnak, mert folyton kiáltozva nógotta a lovát. Ahogy a hír világosságban kivettem a lakját, láttam, hogy egy szűk kapun szágód s egy pillanatra pánikba estem, mert bizonyos voltam, hogy az én kövér lovam soha nem fog beférni ezen a kapun. Részszint igazam is lett, mert olyan erővel ütközött bele a térdem a kapu félfába, hogy azt hittem leszakad Átlós irányban átvágtattunk egy másik hosszú mezőn, aztán társam megállt és leszállt a lováról. Na, hát nem csodálatos? Zéháltam, miközben én nyőszörögve sántikáltam a fűbe. De hiszen te sántítasz, mi történt? Beütöttem a térdem a kapuba, dörmögtem oda válaszképpen, majd amint megindultunk, húztam a lábam, dörzsölgettem a fájó ízületet. Sajnálom, de így legalább nem kellett sokat gyalogolnunk. Nem sokára odaérünk az erdőhöz. Átmásztunk egy kerítésen, ő ment elől. Sokáig meneteltünk a sötét fatörzsek között, míg az erdő szívébe értünk, Kalamles helyéhez, melyet egy tisztás közelében épített. A halovány hajnali fényben is láttam, hogy milyen jól volt álcázva. Teljesen beborították a vörös és lucfenyőágak, meg a fűcsomók. – Itt üljünk le! – Suttogta társa szemmel láthatóan nagyon izgatott volt, személyi tágra nyíltak, arcán mosolybújkált. Nem kellett sokáig várakoznunk. Ahogy a hajnali fény átszűrődött az ágakon, suhogás és mozgás támadta fák között. Aztán egymás után szarvasok bukkantak fel a tisztáson. Hányszor, de hányszor jártam ebben az erdőben az évek során, és soha nem láttam egyetlen szarvas sem. Most pedig csapatostól jelentek meg előttem. Szelid dámvad tehenek, és fenséges, agancsos, szarvas körbe-körbe járva ropogtatták a füvet. Az egész jelenet leírhatatlan békességet és szépséget árasztott, és annyira lebilincselt a kiváltságos megfigyelőként élvezett látvány, hogy felettem minden bajomat. A közelben volt egy borzüreg is, és Kallant nagy nagy örömmel mutatta, hogy kedvenc állatai előbújnak és kicsinyeikkel játszadoznak. Utána az illatos és csöndes erdőbe sétáltunk a puha tűlevélszőnyegen, és beszélgettünk. Nem csak a szarvasokról, hanem a többi vadon élő állatról, és a titokzatos helyeken buján tenyésző növényekről, virágokról is. Úgy tűnt, hogy Kalam minden tud erről a világról, és kezdtem felfogni, hogy mi az a mélységes érdeklődés, ami kiszínezi egész életét. Olyan kulcs volt a kezében, melynek birtokában beléphetett be a varázslatos birodalomba. Ahogy kiértünk a mezőre, éppen felkelt a nap, és ahogy visszafordultam, meg annyi harangvirágot pillantottam meg a fák sötét törzsei között. Az írtásokon pedig, amelyeket elértek az ágakon áttörő napsugarak, szétszórt ékszerek módjára felragyogtak a kankalinok és kökörcsinek. Mire visszalovagoltunk felfelé a hegyen, lassan és kimérten, ahogy kértem, és a kocsihoz sántikáltam, a térdem megmerevedett. Nyögések közepette tuszkoltam be a lábam. Kárat érdedért, mosolygott rám együttérzően Kalam, aztán megváltozott az arckifejezése. – Na de ráse ráncs, meglepetésem van a számodra. Éreztem, hogy a szemeim résnyire húzódnak össze, hogy ránéztem. – Miféle meglepetés? Kalamnak fülig ért a szája. – Szeretném, ha velem vacsoráznál. – Veled vacsorázzam? Hol? – A lakásomon. – Tudom, hogy Helen valami ülésre megy el ma este, és abban maradtatok, hogy hagy neked enni valót. Én már mindent megbeszéltem vele. Nálam fog enni. Sült kacsával tudok szolgálni. – Kacsával. – És ki főzi meg? – Én. – Ezzel a két kezemmel fogom megkopasztani és megsütni. A fejem egy kicsit kóvájogni kezdett. Tudtam, hogy kacsákat tart a kertjében, amiről a minden sötéten látó Szigfried úgy vélekedett, hogy ez a tevékenység valami állatkertféleség létesítéséhez fog vezetni, de ez már túl sok volt egy olyan embertől, akit egyáltalán nem érdekelt az evés, és csak nagy nagyrétkán vette magának a fáradtságot, hogy egyen. Bizonyos voltam benne, hogy csupán utvariaskodni akar. Nos, rendben van, Kalam. Igazán nagyon kedves tőled. Hány órára jöjjek? Pontban nyolc órára. A megbeszélt időben felmentem a lakásához vezető lépcsőn, és Kálám túláradó lelkesedéssel fogadott. Leültetett egy italra, és amikor kiment a konyhába, körülnéztem a kicsiny nappaliba. Semmit sem változott azóta, hogy először megfordultam benne. A korábbi lakók egytől egyig módosítottak valamit a berendezésen, ízlésük szerint. Kálám azonban a legcsekiebb érdeklődést sem mutatta a szőnyegek, függönyök vagy bútorok iránt csupasz asztalon csak két-két kés és villa, valamint só és bors volt. Rövid idő után visszatért a konyhából, egy-egy tányért helyezett az erőteljes mozdulattal az asztalra, majd ahogy kinyitotta a sütőt, kintről pompás illat szálingózott be a szobába. Parancsolj, Jim, kiáltotta diadelitasan, amikor behozott egy tálat, benne két kacsával. Villájával az egyik szárnyas döfött, és a tányéromra potyantotta. Aztán a másikat elvette magának. Vártam a köretre és a salátára, de Kalam a székre huppant és villájával intett felén. Lássunk neki, Jim, remélem izlani fog. Lenéztem a tányéromra. Ilyen tehát egy vacsoda Kalam módra. Egy egész kacsa, mindenféle cicoma nélkül. Kalam már javában van evett, amikor én is neki kezdtem a szárnyasnak. De nem tudtam igazán tempósan enni, mert kollégám jó néhány tollat hagyott a kacsán, így azután csak óvatosan és némi undorral haladhattam a ropogósa sült tollak között. Kallamot azonban a jelek szerint semmi nem rettentette el, gyorsan nevet, majd nagyon elégedetten sóhajtott és hátradőlt. Gyorsasága csak addig lepett meg, míg eszembe nem jutott, hogy az előző egy napban valószínűleg nem vesztekedett időt az evésre. Mondanom sem kell, hogy a kacsát nem követte deszert, kávé vagy eféle, és Kalam rövid idő múltán kikísért a lakásból. Tíz óra táj Helen hazatért a gyűlésről. – Na, hogy telt el a nap, Kallámmál? kérdezte, miközben levetette a kabátját. A térdemet dörzsölgettem. Az járt a fejemben, hogy nem is olyan könnyű válaszolni Helen kérdésére. – Élveztem. – Furcsa volt, izgalmas egészen magával ragadó. Végre megtaláltam a helyes kifejezést. Semmihez sem hasonlítható. Helen felnevetett. Amit mondtál, pontosan élik Kalamra. Teljesen igazad van, s én is felnevettem. Olyan volt ez a nap, mint Kalam maga.